92. Hermes, însocitorul omului Fiul al lui Zeus și al ninfei Maia, Hermes este cel mai puțin olimpian dintre zei. El păstrează încă anumite atribute specifice divinităților prehomerice. El este reprezentat încă sub un aspect itifalic. El posedă un baston magic, caduceul și o bonetă care îl face invizibil pentru a-l imuniza la vrăjile Circei. El îi dă lui Ulise iarba magică, moli. Pe deasupra lui Hermes îi place să se amestece cu oamenii. Zeul spune că însărcinarea cea mai dragă lui Hermes este să fie socitorul oamenilor. Dar în raporturile sale cu omul, el se comportă în egală măsură ca un zeu, un ticstăl și un artizan. El este dătătorul de bunuri prin excelență. Despre orice șansă se spune că ea este un dar al lui Hermes. Dar pe de altă parte, el este într chivare a tot ce implică și retic și viclenie. Avia născut, el fură turmele fratelui său, Apolon. De aceea, el a devenit tovarășul și protectorul hoților. Euripida îl numește domnul celor care lucrează noaptea. Dar dacă patronează furturile și aventurile galante nocturne, el este și protectorul turmelor și al călătorilor întârziați pe drum. Citez. Nu există alt zeu care să arate atâta grijă pentru turme și sporirea turmelor. În citatul scrie Pausanias. El este zeul drumurilor și și-a luat numele de la mormanele de pietre, Hermaion, de pe marginea drumurilor. Fiecare trecător aruncă o piatră în grămadă. Nota 10. Obiceiul este atestat și azi a numeroase popoare și tot în legătură cu călătoriile. Închei okay, nota. Probabil că la origine Hermes a fost un zeu protector al păstorilor nomați, poate chiar un stăpân al animalelor dar grecii au interpretat atributele și prestinciile arhaice ale lui Hermes într-un sens mai profund. El guvernează drumurile pentru că merge cu mare iuțeală, are sandale de aur și nu se rătăcește noaptea pentru că știe bine drumul. De aceea, el este călăuza și protectorul turmelor și patronul hoților în același timp. Din același motiv, el a devenit și mesager al zeilor. Probabil că aceleași atribute i-au permis lui Hermes să devină psihopomp. El călăuțește morții în lumea de dincolo pentru că știe drumul și se poate orienta pe întuneric. Dar el nu este un zeu al morților, deși muribunții spun că sunt luați de Hermes. El își permite să circule nepedepsit în toate cele trei niveluri cosmice. Dacă însoțește sufletele în infern, tot el este acela care le aduce pe pământ, cum se întâmplă cu Persefona, cu Euridice sau în perșii lui Eschil cu sufletul marelui rege. Raporturile lui Hermes cu sufletele morților se explică de asemenea prin facultățile sale spirituale, cât și retenia și inteligența lui practică, inventivitatea, el descoperă focul, puterea sa de a se face nevăzut și de a ajunge pretutindeni într-o clipă, anunță deja atributele de înțelepciune și mai ales de stăpânire a științelor oculte, atribute care vor deveni mai târziu în epoca elenistică, specifice prin excelența lui Hermes. Cel ce se orientează în întuneric, călăuzește sufletele morților și circulă cu iuțeala la fulgerului, fiind deopotrivă văzut și nevăzut, reflectă în ultimă instanță o modalitate a spiritului, nu numai inteligența și viclenia, ci și gnosa și magia. După ce analizează cu strălucire atributele lui Hermes, Otto recunoaște că, citez, lumea sa nu este o lume eroică, închei citatul, și conchide că dacă această lume nu este nobilă, ea, e departe de a fi vulgară și respingătoare. Ceea ce e exact, dar nu e destul, căci ceea ce caracterizează figura lui Hermes deja în epoca clasică sunt raporturile sale cu lumea oamenilor, o lume prin definiție deschisă, mereu pe punctul de a se face, adică de a se îmbunătăți și autodepăși. Atributele sale principale, vicleșugul și inventivitatea, stăpânirea asupra întunericului, interesul pentru activitatea oamenilor, psihopompia, vor fi continu reinterpretate și vor sfârși, prin a face din Hermes, o figură tot mai complexă, erou civilizator, patron al științelor și imagine exemplară pentru gnosele oculte. Hermes este unul dintre puținii zei olimpieni care nu își vor pierde actualitatea religioasă după criza religiei clasice și nu vor dispare odată cu triunful creștinismului. Asimilat cu tot și cu Mercurius, el va cunoaște o nouă vogă în evoca elenistică și în calitate de Hermes, Trismegistul va supraviețui prin intermediul alchimiei și hermetismului până în secolul al XVII-lea. Deja de pe acum, filozofii greci vor vedea în Hermes Logiosul, personificarea gândirii. El va fi considerat posesorul tuturor cunoștințelor și, în primul rând, al gnosei secrete, ceea ce îl face șeful tuturor magicienilor victorios împotriva puterilor întunericului, căci el cunoaște totul și poate face totul. Episodul din Odiseea cu planta misterioasă, Moli, va fi continuu alegorizat, atât de greci cât și de autorii creștini. Se va vedea în această plantă care îl salvează pe Ulise de soarta tovarășilor săi metamorfozați de către circe în porci, spiritul care se împotrivește instinctului sau educația care purifică sufletul. Iar Hermes, identificat de către filozofi cu logosul, va fi comparat cu Hristos de către patristică în așteptarea nenumăratelor omologii și identificări efectuate de alchimiștii renașterii.